орудуючи кіхтями й дзьобами. яструби, канюки, боревітри, соколи. Він забув про хижих птахів. Забув, які вони сильні. Залишалося три години, аж доки вони мусять чекати під тріск дерева в пазурах. Над озернувся довкола, вирішуючи, які меблі можна розламати, щоб зміцнити двері. Завдяки креденсу вікна були в безпеці. Стосовно ж дверей – він певності не мав. Піднявся нагору, але коли дістався з ходового майданчика, то зупинився і прислухався. Почув легеньке дріботіння з дитячої спальні. Птахи прорвалися. Притулив вухо до дверей. Йому не причулося. Чути шелест крил і дріботіння. Вони перешукували підлогу. У другій спальні досі було чисто. Він увійшов туди й... І почав витягати меблі, навалюючи їх купою на сходах. Якщо таке двері дитячої спальні піддадуться про всяк випадок може, й не придасться. Не міг підперти меблями двері. Вони відкривалися всередину. Усе, що можливо, стягти їх на верхній майданчик. Нате, спускайся. Що ти робиш? укнула дружина. Я вже недовго. відгукнувся він. Дещо тут? «Підлаштовую!» Не хотів, щоб вона приходила. Не хотів, щоб чула дріботіння пташиних ніг у дитячій спальні і шелест цих крил за дверима. У пів на шосту він запропонував поснідати. Смажений хліб із шинкою, аби тільки вгамувати зростання переляку в очах дружини і заспокоїти дітей, що розвередувалися. Дружина не знала про птахів на горі. На щастя, Спальня була не над кухнею, а то б вона не могла не почути, як вони там гарми дарують, намагаючись клювати підлогу. А ще той дурний і безглуздий стукіт від падінь птахів-самогубців, смерті слава хлопців, що влітали в спальню, розбиваючи голови об стіни, перефразовуючи дві полку королівських лансьєрів «хлопцям смерть чи слава». Він знав, що це старі сріблясті мартини – у них зовсім немає мізків. Інша річ – морські мартини. Ті знають, що роблять. Ну й канюки, яструби. Помітив, що дивиться на годинник, пильнуючи за стрілками, які повільно повзли циферблатом. Якщо його теорія неправильна, якщо атака не припиниться зі спаданням припливу, їм кінець. Це він добре розумів. Недовго витримають без повітря, без перепочинку, без більшої кількості палива, без... Його мозок працював з усіх сил. Знав, щоб витримати облогу, їм потрібна сила селен речей. Вони не встигли забезпечитися, не були готові. Може й бути, що в містах усе-таки безпечніше. Якби ж він міг через телефон на фермі зв'язатися зі своїм кузеном, Лише коротка подорож поїздом у глиб країни. Вони могли б узяти авта на прокат, було б швидше, якщо взяти його на прокат між припливами. Голос дружини, що повторювала його ім'я, прогнав раптовий і непереборний потяг до сну. Що, що трапилося? різко спитав він. «Радіо!» – сказала дружина. Я пильную за годинником вже майже сьома. Не крути ручку. Він вперше роздратувався. Вона настроєна на внутрішнє мовлення. Передаватимуть звідти. Вони чекали. Годинник на кухні пробив всьому. Ані звуку, ні сигналів часу, ні музики. Чекали ще чверть години, переключили на лайт. Те саме. Ніяких новин не передавали. «Ми, певно, зле почули», – сказав він. «Вони не передаватимуть до восьмої». Радіо залишили ввімкненим. Над запитав себе, наскільки вистачить батарейки. Зазвичай її заряджали, коли дружина вибиралася до міста на закупи. Якщо батарея розрядиться, вони не почують інструкцій. «Світає», – шепнула дружина. «Не бачу цього, але відчуваю». І птахи вже так гучно не барабанять? Вона мала рацію, скрип і тріск що далі то слабшав, так само, як штовханина на підвіконні та на порозі. Настав відплив. До восьмої було тихо, лише вітер завивав. Діти, заколисані тишею, врешті заснули. О пів на дев'яту над вимкнув радіо. Що ти робиш? «Пропустимо новини!» – сказала дружина. «Новин не буде», – відповів Над. «Мусимо покладатися самі на себе». Він підійшов до дверей і повільно розібрав барикаду. Відтяг засув, відіпнув ногою тіла на східцях за дверима, вдихнув морозне повітря. Його чекало шість годин дуже тяжкої праці, тож необхідно було правильно розподілити сили, не витрачаючи їх на марне. Харчі, світло, паливо – це їм необхідне найперше. Якщо він зможе цим забезпечитись, вони переживуть ще одну ніч. Над вийшов до саду й одразу ж побачив живих птахів. Чайки відлетіли погойдатися на морських хвилях, як вони це робили раніше. Їм треба було підживитися і перепочити, перед тим, як знову йти в наступ». Інша річ, сухопутні птахи, ті чекали й пильнували. Над побачив, як вони сиділи на живоплодах, на землі, юрмилися на деревах, на полях, стрій за строєм непорушних птахів. Дійшов до кінця їхнього маленького саду. Птахи не ворушилися, пильно придивлялися до нього. Мушу роздобути харчів, сказав собі над. Мушу піти на ферму, щоб знайти там харчів Повернувся до котечу Оглянув вікна і двері Піднявся вгору і відкрив дитячу спальню Там порожньо Лише мертві птахи на підлозі Живі були на дворі, в саду, в полях Він спустився вниз «Іду на ферму», – сказав він Дружина притислася до нього з відкритих дверей бачила живих птахів. «Візьми нас із собою!» – заплагала вона. «Ми тут самі не витримаємо! Я б воліла померти, ніж залишатися тут сама!» Він подумав і кивнув. «Раз так, – сказав він, – то принось кошики і візочок Джонні. Завантажимо!» Вони тепло вдяглися, щоб захиститися від колючого вітру, Натягнули рукавички, замоталися в шалики. Дружина посадила Джонні у візочок. Над узяв Джил за руку. «Птахи!» – запхинькала вона. «Там, у полях!» «Вони не зачеплять нас», – сказав він. «Не приденному світлі». Поки йшли через поле до перелазу, птахи не рухалися. Чекали. З головами повернутими до вітру. Коли вони дійшли до повороту на ферму, Нат зупинився і наказав дружині чекати його з дітьми, сховавшись за огорожею. Але ж я хочу побачити місіс Стріх!» – запротестувала вона. Якщо вони вчора були на ринку, то стільки всього можна в них попросити, крім хліба ще й. Почекай тут, перебив її над. Я за хвильку повернуся. Корови мукали, неспокійно ходячи подвір'ям. Він побачив пролом у паркані, що зробили вівці, які тепер безладно блукали в полісаднику перед будинком ферми. Здимарів не йшов дим. У ната були недобрі перечуття він не хотів, щоб дружина чи діти спускалися до ферми. Не впирайся, жорстко сказав він, роби що кажу. Вона покотила візок під огорожу, сховавшись разом із дітьми від вітру. Він сам спустився до ферми, продерся крізь до корів, що ревли, і товклися по дорозі, страждаючи через переповнені вим'я. Він побачив автівку чомусь біля воріт, а не в гаражі. Вікна будинку ферми були розбиті, у дворі та довкола дому лежало багато мертвих чайок. Живі птахи сиділи на деревах за фермою і на даху будинку, не ворушилися, пильнували за ним. Тіло Джима лежало на подвір'ї. Те, що від нього зосталося. Коли птахи зробили свої, його ще потоптали корови. Поруч із ним його рушниця. Двері будинку зачинені на засув, але через розбиті шипки легко було підняти вікна та пролізти всередину. Тіло Тріга лежало біля телефону. Він, мабуть, намагався додзвонитися до комутатора, коли птахи до нього добралися. Слухавка бовталася, апарат відірваний від стіни. Жодного сліду місі стріг. Вона мала бути на горі. Піти туди, стримуючи нудоту, надрозумів, що він знайде. «Дяка Богу», – сказав він собі. «Дітей у них не було». Змусив себе піднятися сходами, але на півдорозі обернувся і пішов назад. Побачив її ноги, висунуті з відчинених дверей спальні. Поруч із нею лежали тіла морських мартинів і парасолька, зламана. «Тут нічого не вдієш», – подумав Над. «У мене лише п'ять годин, а то й менше. Тріги зрозуміли б». «Мушу завантажити все, що знайду». Пішов назад до дітей і дружини. «Я хотів би завантажити машину», – сказав він. «Вугілля і газ для примусу. Відвеземо це додому і повернемося за новою партією». «А що тріги?» – спитала дружина. «Мабуть, перебралися до друзів». «Мені піти й допомогти тобі?» «Ні, там справжній бетлам. Усюди корови й вівці. Почекай, я піджену машину. Зможете туди сісти?» Він незрабно вивів автівку з двору на вулицю. Звідти його дружина й діти не побачать тіла Джима. «Залишайтеся тут», – сказав він. «А візок покинь. Візок можна забрати пізніше. Я збираюся завантажити машину». Вона весь час дивилася на нього. Він вирішив, жінка зрозуміла, бо інакше запропонувала б йому пошукати хліб і продукти. Вони зробили три ходки між фермою та їхнім будинком, пешніжната вирішив, що в них є все необхідне. Обдумуючи це, вразився, без якої сили селеної речей неможливо було обійтися. Головне – дошки для вікон. Він усе обійшов, шукаючи деревину, Хотів замінити щитки на всіх вікнах котечу Свічки, газ, цвях і консерви в бляшанках Список був нескінченним Ще він подоїв трьох корів Решта мусила блукати, мукаючи Бідна худоба Під час останнього рейду Він підвів машину до автобусної зупинки Висів і підійшов до телефонної будки Та дарма Лінія не працювала Піднявся на насип і оглянув місцевість довкола, але ознак життя не було. На полях нікого, лише птахи. Ті стерегли, очікували. Деякі з них спали. Він бачив занурені підпір'я дзьоби. «Хтось подумав би, що вони їстимуть», – сказав він собі, – «а не просто сидітимуть отак». Тоді згадав, вони... Напихалися їжею, нажерлися за ніч. Тому сьогодні й не рухаються. З демерів у муніципальних будинках не виходило ні цівки диму. Подумав про дітей, що бігли ввечері через поля. Я мусив знати. Подумав, мусив забрати їх з собою. Глянув угору на небо. Воно було безбарне й сіре. Головний елемент пейзажу у голі дерева виглядали обшарпаними і вичорненими під східним вітром. Живі птахи, які чекали на полях, не зважали на холод. «Ось добра нагода дістатися до них», – сказав Над. «Зараз вони нерухома мішень. Мали б зробити це по всій країні. Чому наші літаки не злітають і не розприскують отруйного газу?» Що роблять наші хлопці? Мали б знати Мусили б побачити Повернувся до машини І сів на місце водія Швидше їдь повструє ворота Шепнула дружина Там лежить ластоножа Я б не хотіла, щоб Джил побачила Він натиснув на газ Маленький Морріс застрибав І заторох котів по дорозі Діти радісно заверещали «Гоп-гоп! Гоп-гоп!» – кричав маленький Джонні. Коли вони дісталися котеджу, була за чверть перша. Зоставалася лише година. «Я краще побідаю потім, холодним», – сказав він. «Підігрій щось для себе, дітей, трохи супу. Мені ніколи їсти, мушу розвантажити це все». Переніс усе всередину. Пізніше вони це розберуть. Треба всім дати роботу на довгі наступні години. Він насамперед мусить зайнятися вікнами й дверима. Методично обійшов котедж, перевіряючи всі вікна, всі двері. Забрався на дах і забив дошками всі демарі, крім кухонного. Холод був такий сильний, що він ледве витримував, але це слід було зробити – Раз у раз дивився на небо, за літаками. Не було нічого. Працюючи, він лаяв нездалу владу. «Все те саме», – пробурмотів він. «Знову нас покинули на призволяще. Балаган, від самого початку балаган. Ні плану, ні організації. Їм плювати на нас отут. От що? У першу чергу населення з глибини країни – «Та мені хиби використовують газ, там усі літаки. Ми мусимо чекати і брати, що зосталося». Зупинився, закінчивши з демарем спальні. Я глянув на море. Там щось рухалося, щось сіре і біле між гривачів. «Старий добрий флот», – сказав. «Ніколи нас не кине. Йдуть у протоку, повертаються до бухти». Напружуючи очі, що сльозилися від вітру, вдивлявся в море. Але він помилився. Там не було кораблів, це не флот. З моря здіймалися чайки. З грає зібрані в полях, нашорошивши пір'я, купами здіймалися із землі, та крило при крилі злітали вгору до неба. Настав приплив. Над спустився вниз драбиною і війшов до кухні. Сім'я обідала. Було по-другій. Він зачинив і заставив двері, запалив лампу. «Нічка!» – сказав малий Джонні. Дружина ще раз увімкнула радіо, але воно мовчало. «Я прокрутила по всій шкалі», – сказала вона. «Всі закордонні, багато, нічого не піймала». «Мабуть, той самий клопіт», – сказав він. «Може, в усій Європі таке?» Вона налила повну тарілку супу трігів, відрізала йому великий окраєць хліба трігів і полила скипку їхньою підливкою. Вони мовчки їли. По підборіттю малого Джонні потекла підливка і капнула на стіл. «Що за манери, Джонні?» – сказала Джил. «Ти мусиш навчитися витирати рота». Розпочалося стукань у вікна й двері. Шелест, штовханина, спихання одне одного з підвіконня. Перший глухий удар падіння чайки-самогубиці на сходах. «Невже Америка нічого не зробить?» – сказала дружина. «Вони завжди були нашими союзниками, правда? Напевне, Америка щось робитиме». Над нічого не відповів. «На вікнах були міцні дошки». На демарях теж. котедж був заповнений харчами, паливом, усім необхідним на кілька наступних днів. Пообідавши, він розсортує речі і акуратно їх розкладе, щоб було зручно. Дружина зможе йому допомагати, діти теж. Вони мусять завжди мати роботу відтепер і до чверть дев'ятої, коли почнеться відплив. Потім він вкладе їх на матраци. Припильнує, щоб вони добре виспались до третьої ранку, коли почнеться шум. Він придумав нову схему укріплення вікон. Натягти перед дошками колючий дріт. Приніс великий моток його з ферми. Незручно, що доведеться працювати в темряві, у період тиші між дев'ятою і третьою. Шкода, що він не подумав про це раніше. Ну що ж, доки дружина і діти спатимуть, це для нього буде головним заняттям. Менші птахи добивалися до вікон. Він розпізнавав легке постукування їхніх дзьобів та м'який шелест крил. Яструби вікнами не переймалися. Зосередили свої сили на дверях. Надчув, як тріщало, розриваючись дерево. І думав, скільки мільйонів років пам'яті збиралося у цих маленьких місках за колючими дзьобами і гострими очима, щоб аж тепер сформувався інстинкт, який дає їм змогу знищити людство зі справністю і точністю машини. «Викурю останню цигарку», – сказав він дружині. «От з мене дурень. Це єдине, що забув привезти з ферми». Потягся за цигаркою, переключив німе радіо кинув порожню пачку у вогонь та спостерігав, як вона горить. Кінець аудіокниги за оповіданням Дафни Дюмур'є Птахи. Для вас читав характерник. Запис здійснено у липні 2023 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на ютубі.